Аж через чотири дні випадково з'ясувалось, що Маркіян Тадеєвич носить двоповерховий капелюх. Коли батько був живий, пригадаю, мама часто навіть лаяла його за химерні витівки, до яких у городищах вдатні чи не всі. А зараз згадувала саме ті чудернацькі пригоди, і як він виміняв порося на породистого собаку, а через рік зрозуміла, що собака німий. І як Гонта заїхав до себе у двір трактором на нічліг, а тато з перепадею тайкома перекопали стовпа, звузили ворота, і тиміш весь день думав, як же він учора заїхав крізь вушко Голки. Напевне, у цих незвичних ситуаціях він їй запам'ятався найбільше, був зимніший і ближчий. Тільки повноцінна людина, поспавлена будь-яких комплексів, Може дозволити жарт на свою адресу, не боячись, що від цього поменшує її великості. Високий може горбитись, і його не називатимуть горбатим. Хай буде так. А ще довгу осінню ніч ми проговорили з моїм учителем, Мусієм Федотовичем Дзиндрою, і він переконав мене в тому, що сармацький горб – це застигла височина, що він кожної осені підростає, і від того вищими стають городищенці, від того вони далі бачать, від того вищими народжуються їхні діти, і від історії торкається їхнього чола, їхнього червоного знамена, що майорить над сільською радою. То хай так і буде. Мені не треба вас возвеличувати, дорогі мої городищенці, бо вашої величі вам цілком достатньо для того, щоб орати, сіяти і жати, і відчувати себе співавторами хлібних путів Республіки, щоб народжувати славних дітей. Мені не треба вас ділити на чортів і ангелів, бо їхні мірки для вас замалі. Я люблю вас усіх такими, якими ви є сьогодні, і якими будете завтра. Я люблю вас у ваших дітях. Такими вас знав і любив мій великодушний, веселий батько, від могили якого сармацький горб став іще вищим. Осінній вітер, який відніс птахів у вирі, знову повернувся в городище. Мама навсі ж відчинила вікна світлиці, бо вірила, з кожним вітром повертається додому мій тато. Вітер скинув зі стола вже написано мною в главу роману, і я все розпочав з чистої сторінки, дивлячись на городище батьковими очима. Розділ 2. У неділю Марта Гуслер прокидається раніше, ніж гучномовець, захований за дерев'яного орла. Ніс в орла червоний, як в алкоголіка. Заграє гравета стогне. Цього орла їй подарував, а може, й забув поза минулої осені один із постояльців шоферів, які вивозили буряк на цукрозавод. Дерев'яний птах уже вилинів на сонці. Тримає його Марта на підвіконні, щоб було видно на вулицю, а жаристий дзьобик горить іще дужче, наче на нього натягнули стручок турецького перцю. Марта прокидається і лежить із розплющеними очима. Навіть ковдру не поправляє на собі, хай іще руки відпочинуть. Намагається не відчувати їх своїх праву і ліву годувальниць. Слухається, як мордує горлянку цибатий галаган у курнику. Уявляє, як витягується його шия, по якій важким клубком піднімаються густе й тягуче ік Здається, від цього досвідкового поклику стерпениться дерев'яний орел на підвіконні і почне молотити дерев'яними крилями по шипках. Але Марта заспокоїлась, згадавши, що крила ворла перев'язані. Голубою биндою. Слухаючись у кукурікання свого галагана піння, Марта враз подумала, що цей голос більше пасував би Марині Якау, ніж Півневі, які не тримається хати. Як і вона. За день кого достигає потоптати всі городищенських курей. А ще Марті сказала вчора Єва капітан, що бачила його на колгоспній пташні. Піє кого у курнику перервах, поки піньо набирає повітря в легені, Марта слухає шпарке вицокування годинника на сцені. Циферблата в сутінках не видно, то вона воружить. Котра зараз година? Поволеньки воружить тілом, відчуває, що литки вже розтерлись, втома в них погасла, значить спала своїх шість годин. Отже, зараз близько п'ятої. Темінь за вікном уже не тверда, ось ось Почне кришитись, піє півень, і Марта доймає, що треба його зарізати, бо націків на те, що городищенцям варто було б давати їй мито на здоровенні жовті яйця із двома жовтками, так ніхто й не зрозумів. Варто таки б зарізати, але від сипатого галагана ручна попеляста курочка, яка бігає за Мартою, як цуценя, навіть на поле прибігає, коли зголодніє. Іноді несе вже готові Розмальовані писанки Перед джепневими святами Та на 8 березня Вона нечутно всміхається І відчуває усмішку Лише тому, що заболіла Надтріснута верхня губа Пригадуючи вчорашній вертеп У її коноплях за хатою Давно пора було б висмикати Коноплиння Але позбавляти себе Вечорових городищенських спектаклів Що розігруються на конопляній глядці Не хоче вона лежить нерухомо і напружено вглядається у покуття, де висить стара, вже зажовкла картина. Малювання ще залито густою нафтою сутінків, і Мартин погляд в'язне, ледь торкнувшись її. Марта заплющує очі і бачить картину в своїй уяві зі всіма подробицями, навіть із густим швом, котрий замикає пащу лева. Її колишній чоловік сп'яну кинув ножем і розрізав картину – якраз на левиній пащеці. Бачить її навіть із цяткою і на окові лося, що перейшла на картину від старого цвяшка. Цю картину вона купила разом із хатою. Висить мальовидло аж під стелею, старі господарі, повиймавши навіть цвяшки і стін, про картину забули. Вже багато років лев із зашитою пащекою біжиться молодим лосем. Матері завжди було шкода саме лева, він не гнався за лосем, він просто позував художникові. Його хитрі, як у перепаді на підпитку, очі дивились на Марту чи на її гостей у хаті. А молодий лось чомусь тікав у нього щодуху. Якась велика, непоправна несправедливість бачала Марті у цьому малюванні. Їй завжди здавалося, що найрозумніше було б лосові повернутися до лева – Усміхнутись, пересіпнути оком, підморгнути, як мимоволі робить те Ілля-капітан, і вони порозуміються раз і назавжди, або почне раптом тікати від нього лев із зашитою пащекою.